أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا كما يظهم الفلاسفة من أنه لا يعلم الجزيات ولا يقدر على أكثر من واحدنا والدهرية أنه لا يعلم ذاته ده شریح رحمت الله لیلۃ الیک د دې شرحه نا او وا وزه حد کلام مذکور د ماتم رحمت الله لیلہ سمعهن رحمت الله لای چې دغه عبارت لیکلای دا چې ولا یخرج وان علمه پر دې سره یو ذکر او بیان د صفت دی واجب سبحانه هو ده بل طرف تا غرض دې ماته رحمت الله عليه په دې سر رد په فرق دواله او په دهريانو بنده زكاده فرق باطل او نمق او الراغ لدید دهري او نمق او الراغ لد قوالد قوال فلاسفه و ندان كل سويدا غياي سد الله رب العزه علما اغاف كل يا بند موجوده اولم دی واجب صبحبحانه هو په جززیاتو بندې والله <سؤال> وجهلووم موجود ده خولیکن په طر کې د خصوص سره په یوی وجززی بندې لکه ضیت مسله نن پیدا دا سر سباته مکیږي نن یو رنگ لباس ه غو دا سباته بیا په بلرنکې باس ده چې د ته جززیاتې زمانې ویل ل کېږي په د بندې ولهازو بالله دوې چې د الله الم نسته دویمه خبره فلسفه دا ذکر کئ چې دی الله تعالی علم اغه بر شره په یو شی بند را دی لیونه علاوه په زیات بند به دی الله تعالی علم نرازیم نو دوی لې ثنا دی الله تعالی علم لې غنه چې هم نصيحه ری جدل نو څومره جزيات سي دي اغه ک علی وجه العموم خلیده الا لئن ندي خارجه که وجه الخصوص آخره ده الله لعلم نه نده خارجه. ده الله علم پیوشی بند مراغ لاده او پتولو بند مراغ لاده. ده الله لعلم نه حس شایم نده خارجه نه دوی بنده ردو دوی ده ده اخبال دعوی ده پاراد دلیل دعوی لاده. سه ده الله علم په جوزیات زمانیه و بنده نستاو وله. و ده وجه نه سه دغا جوزیاتو که تغیر که علم دی اللہ تعالی آغا لدی جوزیاتو سره متعلق سی. نو علم دی باری تعالی با علم دی باری تعالی با آغا متغیر او متبدل و گرزی. آو لکتسنگا چه زاد دی باری تعالی کی تغیر نرازی. نو دارنگا په صفاتو دی باری تعالی کیم تغیر نرازی. ولی تغیر امارد حدوس دا. بیا لازمی گی حدوس دی صفت دی باری تعالی. او مرکه مګو تاسې ویلی او چې له څنګه چې ذات دی باري تعالی قدیم ده نو دغه شانه هغه صفات دی باري تعالی دا هم قدیم دي ولیک دا قدیم نو بیا لازم سین کوه دی باري تعالی محل لپاره دی حوادث او نو الله تعالی به حادثو ګرځی تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا نو دی جنا صفات دی باري تعالی نه علم دی باري تعالی هغه جزئیات زمان یو بند نهستا د ویلې جنا د الله لا اله الا محمد چې هم ندي خارجه کته یا چې په دغه جزئیاتو نو بیا به تغیر راسي په علم کې مګیا یو چې دا کلم لازميږي ولې وې د و جنا چې د تغییر د معلوم دی و جنا هغه تغییر په علم کې نارضي دلته تغیر چې راغلی دا هغه په امر خارجي کې راغلی دا نو دغه دی و جنا تغییر په د کې نه لازميږي خو سیرب دمردا ست دي د تعلق د علم اغا کله د دې یو جزي سره راغې کله د دې بل جزي سره راغې کله د دې بل سره راغې ما فی الباب دا لازم مسله چې دغه تغییر په تعلق راغلې ده نو د تغییر د تعلق د شی نه اغا تغییر په دغه شی کې نه لازمي کیږي د تغییر د تعلق د یو شی نه تغییر په ځاد د دې شی نه لازمي کیږي نو لدې نه دا ثابت کیږي چې علم د الله تعالی کې بو تغییر راسي ولا نو, دي دا دا نو دی دوی دغه داوا ب بنیاد او د اساسه داو ده نو دیو جنا دی دوی خپل باطلو فاضل ماتم رحمت الله علی په دیره دوک دویمه داوه دا کډه وا چې علم دی الله تعالی د یو شی سره متاله د ډیرو سره نه د متاله نو ولې زکه دوی یو ضابطه ویل داسه الواحد به ما هو واحد لا یذرو عنه الا واحدنا ل یو نه به صدر دی یو شی کې د دی ډیرو بنوي نو د الله نهک د الله المکه په ډیرو نو بیا به دغ قادهمات سی نو دو جنا د الله الم په یو په نورو بندې الله تعال نه قدرت الله تالا په یو شي بندې راغلی دا په ډیرو بندې نه ده نودی راغی پهې خبره بندې مردوکهه چې د الله تعالله قدرته هغه په یو شي بندې راغلی دا او په ډیرو ټولو شیانو بندې راغلی وید زکاة کچرتا دی اللہ تعالی علاوه پا نور بندی قدرت ثابت نکو نو سنف دی احد نقیزین دی وکلالا سیاغ قدرت دا نو خا ما خا بود دی اغ بال نقیز سابتیگی وإلا فیلزم ارتفاع نقیزین نو دی دی وجنا مگا یایو سی که قدرت رانو لینو عجز بسابتیگی دی الله اللہ تعالی واجب عجز وگرزید تعال الله عن ذالک علوان کبیر او دویا مدادا مسکه میرا رن مګه د غدا او دا چې الواحد لا يصدر عنه الا واحد د دوی دغه قاعده د بنیا او باطله قاعده دي دا مخک دوه لري پېرسوله چې مګه ایو چې د یو نډیر صادریدلی شي زکات د دوی د خپل قول کيم هغه تناقص ده یو طرف ته ای چې د یو نه به یو شي صادریږي او بیا خپل د دې قائل دي چې عقل لساني له دې نه دوشيان د عقل اول نه دوشيان صادری دي د سانینه دو شیان صادیر دي او د عاشر نټول شیان صادیر دي نو حاصلدارا چې مګیا یو د الله قدرت هغه په یو باندې او په ډیرو شیانو په ټول شیانو باندې راغلی هیڅ شي د الله عزوجل لکه قدرت نه تعال دا وته لې په فویدله ولیک قدرت دی باري او بندرانه سي نو فیل ذو ملعجص فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذالک اولون کبیر یوا او دویمه دارا چې کچیرتا د الله قدرت په یو شي بند راې په یو بندې قدرتثابسي په بل را ن شي بیا خو تعیل دسانې ا راغې تعیل دی سان دجز دی باې دا دواه نقاف دي په باې تعلا کې او الله د نقاو سره موونه زهده پهی خبره پوه شو نو دو وویل چې د الله د قدرت نه شو نهدي ووتې دی دویم زهریانو خبره داې رکړ وه چې د الله العزت عزت لمغا په نرو ممکناتو بندې خو موجود دا. ولیکن علم درباره تعالی په خپل ذات بند نسته ولعیاذ بالله او پرونم غو تاسو ویلیو چې که شی مو تعلق له علم سره کې نو بیا به په معنا دی دی وی ما یم کې نو ای علم او یخبر عنه د دې مصداق اغا درې وړه شین کېدلایسي واجبم ګرځیدلایسي ممکنم ګرځیدلایسي او ممتنعم ګرځیدلایسي بناء على ذالک دی موږ کلام نه دا ثابت چې دی الله علم په خپل ذات بند استه د یای تیری الله علم فقتل ذات نستوله ویدي وجناتي علم دایو نسبته تقاضا د منتسبین متغایرتین کوي هغه دو ترفه غواړی چې یو بل نه به مغایر وی علم به ځان ته او معلوم به بز... شوي عالم به ځان ته شی وی او معلوم به ځان ته شی وی علم دایو کوي د ترفین او د منتسبین متغایرتین چا علم به یو شی او معلوم به راغليوي به دیواجب صبحانه هو علم په خپل زات بندې راسي نو بیا خو عالی و معلوم شي واحد ده او عاعلمم د غزات د باری تالا ده او دارنګ معلوم د غزاتدي باری تعلا ده چې عاالمه معلوم یو شي و ګزیې دله نوطرفين متغاره نه ممنتسبين متغایرتن پهديلم کرا نغله او دا خو مختلف لپاره دی نو نوغ را نغله نو معلومه سوله چه علم ده الله عز وجل اگر خپل ځان باندې نه دراغلی البته په نور باندې راغلی دا مګی دا خبرم باټل ده دی الله له علم نه هیڅ شی هم خارجه فذات باندې ما علم راغلی دا پسایر ممکنات وممتنعات باندې ما علم راغلی دا ولې الله دې علم را نه ولی فیلزم الجهل نو جهل دانو قصد فی جنابه تعالی تعال الله عن ذلك علوا الله الذين در علی ومن زهدا کته یات ای ته ای لم تقازاده طرفین متغایرتین کووین نو زیمت طرفین چې متغایرتین وی دا عام ده هغه کټغایور حقیقتا وی او کداغه تغایرن هغه یاتبارن او فرزن راغلی وین دلته که حقیقتا تغایر نفسه ولیکن یاتباری خو موجود ده کنه زکا دغه یو زاد ده که په دې یاتبارس راخله چې د دحس حضور راغلی دی یو چالهره نو بیا د ته معلوم ویل کېږي او کهپ دی بار اخلی چې دته حضور سو ده نو ته عالی می کېږ که په دی تیبارې واخلی چې دی د حضور راغلی ده نو ورته معلوم میله کېږي او که په دی د غ ات واخلی چې دته حضور راغلی ده نو بیا دته عالی می کږي نوګورهدي اتباره نوې ووجه په دی کې تغا ثابت که نه په پیدالی که نه چې د حضور سو او د حضور کاي سو ده د د خواته موجوده او یا د ته حاضر نو ده نو د ته عالم مليكيږي او که د سي واخليتي د د حضور سويده په د بندي علم راغلي ده نو بیا ورته معلوم مليكيږي نو دا لندادا چې ته غيوري يا موجود موجوده او دا کافی ده لफार دي اګه صحت د شبوت دی علم نو علم د بارين اګه کسنګ چې په ممکناتو ممتنعاتو بندي ده دا. نو دارنګ په ذات بندي معلم راغلي ده ځینتم خبر ورسېده حقيکته هیڅ او درې ما خبره دارا چې غرض یې له دې مته نه غرض ده په نظام معتزلي باندې نظام معتزلي یې چې دی الله تعالی قدرت هغه په نور شيانو بندستا خو په جهل باندې دی الله تعالی قدرت نه دراغلې او دا رنګ په قبيح شي باندې دی الله تعالی قدرت نه دراغلې ولې ځک که دی دی دا داخل ف لاندې له قدرت دی باری تعالانه نو ننسبت دی دی جیله او د قبح براتې باری تعلا ته تال الله انظالکه اولوون ک كبيرره پهې خبره بندې پوه شوي نو راغیره ديور بندې وکړه شنادي الله له قدرت نهید شو نه دي ووتلی د الله د قدرت لاندې جی هم راغلی ده د الله زه وجل د قدرت لاندې قبح حم راغلی ده ځکه دوه شایانې صاحبه یو خلق دی قبیح او دی جهالده یو ځان متصف کول دی په جهالو په صبحي باندې نو خلق دی قبیح ليس بقبیحنا پیدا کول پیدا کول دی جهل دا کول صفته کمال ده خو ځان په دی جهل کول او یا ځان په دی قبح متصف کول دا قبیح او جهال ده مناسب څه کېدلې سي اغه کسب ته کېدلې سي اگر اگر چاته کې د لیسی ستزان په کی نو الله رب العزته یو خو سیر په خلق کړی دا نو خلق د قبيح ليس بقبيحنا بل هو کمال او خلق د جهل ليس بقبيحنا بل هو صفته کمال نو دی وجنا ضد دا کولم باطل دا چې الله قدرت لجه لو لقب حسران نه ده متعالک بل ماتن رحمت الله علی ردوخه په ابو القاسم بلخی باندې هغویلي دي چې الله بول عزته الله رببول عزته په مسل د مقدور د آببد بندې نه دهقاادره مسل د مقور دی آببد چې ده لکه د انسان فقدرت کې داه چې دی منځکې د انسان فقدرت ک دا دی روز شي د انسان فقدرت ک دا د حاج کي نو د په مسل بندې واجه صبحبحانه هو نه ده کاادره ولې وويد ووجه وهي دي وجنه كمثل دي مقدور العبد بنده دي الله تعالى قدرت راسي نبياب دا موقوف عليه او مرتب عليه دي ثواب و دي عقاب و دي بدلیوين او ثواب خو دي باري دي فارستان تسوكي وركي عقاب خو دي باري دي فارستان تسوكي وركي نو دي دي وجنه دا معلوم سوالا چه دي دي فمثل بنده واجب سبحانهو ندا قادره او د ویليتي ولا يخرج عن قدرته شيءونه د الله له قدرت نه هیڅ شیام نه دیوتلی په مثاله دی مقدور دی عباده او په ټول ممکنات وبندې دی الله قدرت سره ولك قدرت رانی سي په يلزم لا يجوز في جنابه تعالى تعال الله عن ذلك علوا كبيرا قدرت استا ولكن کینه لدیو جنا چې بنده چې دغه کارونه کوي هغه محتاج ده بدلیلره الله رب العزه هغه محتاج نه ده او یم ادا دا چې بندې لپاره د س یو څوک تا چې هغه بدلو ورکی دی واجب سبحانه هو د لپاره پورته د س یو څوک تا چې هغه د لپاره بدلو ورکی قدرت استا ولیک قدرت سلم کی ها ائجو درازي خو کوي نه کوي نه و دې وجنه چې بندې چې کی هغه خو له دې وجنه کی چې دی محتاج د بدلیته فالله رب العزت کی احتیاج استا او یم دی بندې لپاره د یو څوک څغه بدلو ورکی او د باري د فار د 160 بیا د ته بدلو ورکی فورته دی عجیب نه بل سخته نه سوكستانة... نو چنده موجوده نو دا مطلب نه د چقدرت نهسته قدرت سه نسطة... ف البته الصعى... که یې ولنه و دې وجنه سي اغه ضرورت نه لري د افعال ته تا... او بنده خو محتاج ده دا... نو دې وجنه د ابو القاسم بلخي دا قول مردود دا... او باطل قول ده او دا رنګيردوکه په معتزله باندې معتزلت هي اغایه چې کوم مقدور دی بندره بنده مونږ کی مثال نو د دې غمانځه مثال نو په دغه بنده دا بنده یې کې دی الله تعالی قدرت نسته ولې دې یوجنا چې کچیر ته موګه اغا د بنده په پارم قدرت راولو د الله د په امر قدرت راولو داخله بسي مقدور واحده تحت القدرتين المستقلتين او داخل داخله ولدیه مقدوره لاندي له قدرتین مستقلیتین ناده باطل دی یا به الفاظ دیگر لازم بשי اغه لازم بשי داخله ول دی یو مقدورہ لاند له تاثیر د مؤثرینونه او داخله ول دی یو مقدور لاند له قدرتین دا هم باطله او دا رنګه اغه داخله ول دی یو شی لاند له تاثیر د مؤثرینونه دا هم باطله یو ځنته تاثیر کې بل ځنته تاثیر کې کی په دې خبره باندې فوی شوي کנה نو دای راغه را دی یو کی پماته ذل یو چې ولا یخرج عن قدرتہی شیء ان د الله رب العزت له قدرت نه هیڅ شی نه سي وتلایم کته چې بیا اخد ایوم قدرلاند له قدرتین نه راغه زیم راغلی دی کנה داخله ول دی یو شی لاندې له دوه قدرتین نه التباتلوین شکل دغه دواړه قدرتین متساوياتین وي او دلته د دواړه قدرتین متساوي دي ولیو دیو جن قدرت دی بارې كامل ده او قدرت دی عبادت ناقص ده قدرت دی باري دا ذاتي ده او قدرت دي عبادت دا, دا. لا قدرتو. تو ايده کله نور کوي قدرت تو په پیګي او دويمه دار چې یو شې لاندې له تاثیر دی دوه مؤثرين نه نه دی راغلي ځکه مؤثر په واقعي کې اگر قدرت دی باری ده اگر تاثیر دی بنده او قدرت دی بنده دا, دا مؤثر نه ده نو چې مو اسره نس نو یو شی لاندې له هغه مؤثره نو نمران او یو شی لاندې له قدرتین او مستقلیتین نو نمران غي نو د ، ولا مردود او باطل ده نو حق بردا ده چې الله له قدرت او علم نه هیڅ شی نه دی ورته دي اې زه هم ده یو خپلون ویلی وو چې د الله رب العزت د پاره یو صفات ذکر کړل او فی غی دلائل عقلا نقلا ذکر کړیو نه نه دا خبره وکړه دی څلور غرض د ماتین رحمت الله رد په دی فرقو باندې یو یې رد ک صاحبانو هغه په فلسفو باندې دویم په هریانو باندې دریم په نظام معتزلی باندې او څلرم په ابو القاسم بلخی باندې پنځم هغه په معتزله باندې نو پنزو تبخو باندې رد مقصود لا کما یعمل الفلاسفه د سن دال کدا عقیده د فلسفو د سد الله علم په جزیات باندې ولا يقدر على اكثر من واحد قدرته ديون دي فزيار شيبند ندرغلي ودهريا او دسمنداله کراي دي دهريانو ده اغي اي چې دي الله علم فزان بند ندرغلي دسمنداله نظامي اي انه لا يقدرو چې دي الله قدرت ندرغلي په پیدا کولو دي جهل او دي قبحه او دسمنداله القاسم بلخي اي أنه لا يقدرو چې دي الله قدرت ندرغلي په مثل دي مقدور العابد او دسمنداله عامه معتزلي اي چانه لا يقدرو لأن الله قدرتنا ستبه نفسي مقدور دي عباد باندي وإلا فيلزمه كون الشيء الواحد داخل تحت القدرتين المستقلتين لكن نتالي